ПЕРША КНИГА ЦАРІВ РОЗДІЛ двадцять. Минуло три роки спокійно, і не було війни між Арамом та Ізраїлем. На третьому ж році прибув Йософат, цар юдейський, до царя Ізраїльського. Цар Ізраїльський сказав до своїх слуг, «Чи ви знаєте, що рамот Гілеацький нам належить, а ми ж, мовчимо, не відбираємо його з рук царя Арамійського?» Потім сказав Йосафатові, «Підеш за мною на війну проти рамоту Гілеацького?» Йосафат Відповів цареві Ізраїльському «Я так, як і ти. Мій народ, як твій народ. Мої коні, як твої коні». же Йосафат сказав до царя Ізраїльського «Спитай, будь ласка, сьогодні ж про це Господа». Зібрав цар Ізраїльський пророків – щось із чотириста чоловік, і спитав їх, «Чи йти мені проти рамоту Гілеацького на війну? Чи облишити?» Ті відповіли, «Іди, Господь видасть його цареві в руки!» Та Йосафат спитав, «А чи немає тут часом ще й Господнього пророка, щоб нам його спитати?» Цар Ізраїльський відповів Йосафатові, «Та є ще один такий, через якого можна б спитати Господа. Та я його не люблю, бо він нічого доброго мені не пророкує, саме лихе. Це Міхей, син Їмли». Йосафат же каже, «Не говори так царю» покликав цар Ізраїльський одного скопця і повелів. «Іди скоро по Міхея, сина Імли. Тим часом цар Ізраїльський і Йосафат, цар Юдейський, одягнені в пишні шати, сиділи на площі перед брамою в Самарії, кожний на своєму престолі, а всі пророки – Віщували перед ними. Седекія, син Ханаани, зробив собі навіть залізні роги, та й каже, «Так, говорить Господь, цими ти виколиш арміїв геть до одного». І всі пророки пророкували так само і казали, «Іди на рамот Гілеацький, пощастить тобі, Господь дасть його цареві в руки. Посланець же, що пішов кликати Міхея, каже йому: Усі пророки в один голос віщують цареві добро. Нехай же і твоє слово пристає до гурту. Віщуй і ти добро. Міхей же відповів Так певно, як живе Господь. Тільки те, що скаже мені Господь, те скажу я. Як же прийшов він до царя, питає в нього цар. «Міхею, чи нам іти війною на рамот Гілеацький, чи облишити?» Той відповів йому. «Іди, пощастить тобі. Господь дасть його цареві в руки». Цар же сказав йому, Скільки то разів маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім лише правду? Тоді Міхей сказав Я бачу всього Ізраїля, розсипаного по горах, неначе вівці, що в них пастуха немає? Господь сказав: Нема в них пана хай кожний в мирі повертається додому. Цар Ізраїльський сказав Йосафатові, «Чи ж я не казав тобі, що він не віщує мені нічого доброго, тільки лихе?» І каже Міхей, «Вислухай слово Господнє. Я бачив Господа, що сидів на своєму престолі, і все небесне військо праворуч і ліворуч коло нього. Господь спитав, «Хто підманив би Ахава, щоб вирушив під рамот Гілеацький і там загинув?» І говорив один «Так, а той інакше». Тоді приступив один дух, став перед Господом та й каже, «Я підманю його». Господь спитав, «Чим?» І відповів той Я вийду і зроблюсь Духом неправди в устах Усіх його пророків Господь сказав Тобі вдасться його підманути Іди і зроби так Оце ж як бачиш Господь уклав В уста усіх цих твоїх пророків Дух неправди Бо Господь виповів лихо на тебе Тоді Седекія, син Ханаани, приступив і вдарив Міхея по щоці, та й каже, «Як? То Дух Господній відійшов від мене, щоб говорити в тобі?» Міхей же каже, «Ти знаєш про це того дня, як бігатимеш від покою до покою, щоб сховатись?» «А цар Ізраїльський?» Повелів, «Візьми Міхея і одведи його до Амона, міського начальника, та до Йоаса царевича, і скажи їм «Так, говорить цар, посадіть його в тюрму та давайте хліба скупо та води скупо, поки я повернуся щасливо». Та Міхей сказав а що ти справді повернешся щасливо, того Господь не говорив через мене. От і вирушили цар Ізраїльський та Йосафат, цар Юдейський, на рамот Цар Ізраїльський і каже Йосафатові, «Я перевдягнусь і піду до бою, ти ж будь у твоїй одежі». І перевдягнувся цар Ізраїльський, і пішов до бою. Цар же Арамійський повелів отаманам своїх колісниць, «Не нападайте ні на малого, ні на великого, тільки на одного царя Ізраїльського». І як тільки отамани колісниць побачили Йосафата, то подумали, це, напевне, цар Ізраїльський, і обернулись у його бік щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав. Коли ж побачили, що то не цар ізраїльський, то перестали за ним гнатись. Один же чоловік нап'яв навманя лука і поцілив царя ізраїльського між поясом та бронею. Той повелів своєму візникові «Поверни віжки». І вивези мене з бою, Бо почуваю себе погано. Та битва того дня Дедалі більш закипала. Цар стояв на колісниці Проти Араміїв, А ввечері сконав. Кров з рани стікала в колісницю. А як заходило сонце, Рознісся по таборі крик. «Кожний повертайся у своє місто!» Кожний у свою землю, цар помер. Привезли царя в Самарію і поховали в Самарії. Як же обмивали колісницю в ставу в Самарії, в нім милися блудниці, пси лизали його кров, за словом, що сказав був Господь. Решта дій Ахава все, що він чинив, про будинок і слонової кості, що збудував, про всі міста, що збудував, усе це записано в літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Ахав за своїми батьками, а замість нього став царем його син Ахазія. Йосафат, син Аси, Став царем у Юдеї на четвертому році Ахава, царя Ізраїльського. Було Йосифатові 35 років, як став царем, і царював він 25 років у Єрусалимі. Матір його звалась Азува, дочка Шілхі. Він ходив у всьому дорогою батька свого Аси, не звертав з неї і чинив те, що Господові було до вподоби. Однак узвиш він не усунув, народ усе ще жертвував і кадив на висотах. Йосафат жив у мирі з царем ізраїльським. Решта дій Йосафата і подвиги, що вчинив, і війни, які провадив, записані у літописній книзі царів юдейських. Він вигубив із землі залишки гієродулок, що були зостались із часів його батька Аси. Не було тоді наставленого царя в Едомі. Цар Йосафат набудував таршістських кораблів, щоб ходити в офір за золотом, та не міг туди піти, бо кораблі розбились у Еціон-Гевері. Казав тоді Ахазія, син Ахава, Йосифатові, Нехай мої слуги йдуть із твоїми слугами на кораблях. Йосафат же не схотів. І спочив Йосафат зі своїми батьками і поховали його коло його батьків у місті Давида, його предка. Замість нього став царем син його Йорам. Ахазія, син Ахава, став царем у Самарії над Ізраїлем у 17 році Йосафата, царя юдейського, і царював два роки над Ізраїлем. Він чинив те, що в Господові недовподоби, і ходив дорогою батька свого, і дорогою матері своєї, і дорогою Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля у гріх. Він служив Ваалові, падав перед ним ниць і доводив до гніву Господа, Бога Ізраїля, цілком так само, як чинив його батько».